פרק נ"א שמעו אלי, רודפי צדק, מבקשי אדוני, הביטו אל צור חוצבתם, ואל מכבת בור נוכרתם. הביטו אל אברהם אביכם, ואל שרה תחוללכם. כי אחד כרטיב, ואברכהו וארבהו. כי ניחם אדוני ציון, ניחם כל חורבותיך, וישם מדברה כעדן, וערבתה כגן אדוני, ששון ושמחה יימצבה, תודה וכל זמרה. הקשיבו אלי עמי, ולאומי אלי האזינו. כי תורה מאיתי תצא, ומשפטי לאור עמים ארגיע. קרוב צדקי יצא ישעי, וזרועי עמים ישפוטו. אלי איים יקבו, ואל זרועי ייחילון. שאו לשמים עיניכם, והביטו אל הארץ מתחת. כי שמים כעשן נמלחו, והארץ כבגד תבלה, ויושביה כמוכן ימותון. וישועתי לעולם תהיה, וצדקתי לא תיכת. שמעו אלי, יודעי צדק, עם תורתי ולבם. אל תיראו חרפת אנוש, ומגידופתם אל תיכתו. כי כבגד יאכלם עש, וכצמר יאכלם שש, וצדקתי לעולם תהיה, וישועתי לדור דורים. עורי עורי, לבשי עוז, זרוע אדוני, עורי כי מי קדם, דורות עולמים. הלואת היא, המחצבת רחב, מחוללת תנין. הלואת היא, המחרבת ים, מי תהום רבה, השמה, מעמקי ים, דרך לעבור גאולים. ופדויי אדוני ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה יסיגון, נסו יגון ואנחה. אנוכי, אנוכי, הוא מנחמכם. מאת ותראי מאנוש ימות, ומבן אדם חציר יינתן. ותשכח אדוני עושך, נוטה שמים ויוסד ארץ, ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המציק, כאשר כונן להשחית, ואיה חמת המציק. מהר צועה להיפתח, ולא ימות לשחת, ולא יחסר לחמו. ואנוכי אדוני אלוהיך, רוגע הים, ויהמוג עליו, אדוני צבאות שמו. ואשים דברי בפיך, ובצל ידי כסיתיך, לנטוע שמים ולסוד ארץ, ולאמור לציון עמי עתה. התעוררי, התעוררי, קומי ירושלים, אשר שתית מיד אדוני את כוס חמתו, את קובעת כוס התרעלה, שתית מצית. אין מנהל לך, מכל בנים ילדה, ואין מחזיק בידך, מכל בנים גידלה. שתיים הנה קורעותייך, מי ינוד לך? השוד והשבר, והרעב והחרב, מי אנחמך? פנייך הולפו, שכבו בראש כל חוצות כתו מכמר, המלאים חמת אדוני, גערת אלוהיך. לכן שמעי נא זאת ענייה, ושחורת ולא מיין. כה אמר אדונייך אדוני, ואלוהיך יריב עמו, הנה לקחתי מידך את כוס התרעילה, את קובעת כוס חמתי, לא תוסיפי לשתותה עוד. ושמתיה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך שכי ונעבורה, ותשימי כארץ גיבך, וכחוץ לאוברים.